Bueno, nada más, andar rápido que está chingajo San. Ah, sí, nesvetan. Guau, se ha ahorrado. Sí, je, eh. Da peor hijarro, la Costa Tarrock. Vale, tanta jarra. Se dan aquí. A ver, Atzalde onanoi? Mm. Atzalde on. I, Atzalde on. Dele igual di aldixe, zango ya grabatzen da publiko ingaudena. Eske baldimaga mamesan, eh. Mamo falta hai eh, gurartin, gurartintzia baina pixke urutexo. Normalen da tu gareja, ke eta. Eh, Atzalde onogro? Atzalde miel. Nulla, ona, nulla, nulla, no la explicar de ninguna de la. Eh, ora eta. Bai, hau gendi gaitu. Etxe garbitzen, podcasta aitukoik, eta selebratzen gordun, nubaiten zauden nungau, ez dutxek irunen. Zertan irun, bueno, irunde gerri bat, en, ondarrabi eta e, pauzu hartin dauna. Eta niko oso guztan atxio, gamen naulako, eh? oso guztua. Zeratik, eta, ba, nire ama ondarrabiko gaztetxin jaiozalako, onai txista bat ematik, baina egitek, larroiko amarkadan zauen gaztetxe batin, E, jaioan ez larraiko amarkadan, behizik eta hogeiko amarkadan. Hogeiko amarkadan, jaioban, baina gaztetxi, ba, bueno. Ba Diputazio netxe batzalako, eta bere atxe, ba, gibuzko go, Mikelete izaneko bateko sargentu zalako. Eta antzaduelako, eta xe urte arte, hor ba, han bizi zentzalako, bikingerregen, eta bueno, ner loturi azpalditizetorrek, baiaran egin. Etorrun ba, nezkat, e, ba hori beste bat e, Lola Floresek esatezun bezala Madison Square Garden-ean jaia, osala. Van ezta ba, torneoa garentzat Madison Square Garden-ean bezala, eh? hori ba, izan braza ban. Hostia, guapo haséis, eh? Oso. Ne urrien. Ibaño, zen berda, ara beiro programa eo. Eh, nista gente cuisine ahí. Ne. Ani ke uste nian año lotura potentioso bat, monig, ez? Ne ate, ne ate hemen bici izan, interno, churia. Ta Bueno, well... cartelán. Bai, bai, la salen, la salego, ja pralli Joano, se ostia Joán, on ditza hor da deno, no ¿es? O sea, nunda, le igual dice Torcenona ni erre Eta momentu sondo. Eta <risa> eta bueno, ani gaitu intzat. Txanzu istigo len Joán, ana izanamen soseoki sulaño, ia ja, amen i irunean sose zoze... explicazioaldagoen ola no, juntza hori da. Explicos, o sea, gaitu zehanda la hor duete. Antzi <risa> anekdota matozozekontai eta eh? ez etz no, no, ora, no, hijo, da, gillo Ati etzai euskaraz Ati etzai, etzai Oile gertatzen mundu enten baze hori ba, eh, ba, hai, ba, hai, ba Bueno, jendik espaldimak igu zertatu horrean eh, kampo jendik, alemanitik horrean nainak, o, txea zeinek en, Moskugo festeak izeditu gauztun eta aurten ba, nola, ezin leken Moskugo festeak izen, ba, urratu inditxera festak eta hau, dit, hau izen goitu, nire guztetak, hau dala, hau, da, hau? Hau, zuek, eh, <laughs> Hau parte hartzale txan, zaudetenok, eh, bizitza nahi izaten nahi du, ba, Moskua bestak, aurtenguk. Parte hartzale txadek, mikrofono hazeu gamen, eta eh, nahi zutenin, hartu, taso zezan. Baina ez bukaeran, <hazurra> galdera ibaldo, eses, eses. Es, es. Ostia, kondo gizode garrit, eh? Agueli gugu lezingo denean ikutu, eh? Ostia, amen, hor labioak. <hazurra> Eh, wow, es Oso. Está bien el covid asunto, eh, pero mi normal sí, ¿es? La normal sí. Ah. Eh, ordun, eh, oh. el micrófono de eso de Bai, mate mate ne esos esas este o es, es, ese onse bucaurte taola. Bucaurte oti hori. Bai, gurtzat ideala izenuke, luci. Bucaer arte, tu micrófono. Bucaer era nada. Ori eh, ori. Micrófono has tujei. Barkabarkau. Ze. zuek enteitza zude uzada nei. Se hormen. Oh, men, se han ingurundon en, en entornos gendi. E, claro, e, eh gutaitatu eh? beste hizkuntza bat kontratu zate, beste hizkuntza ditzitula de Gazpeko itilea ola ose, ¿vez? Aspikotiko izkunditek, beste hizkuntza batek. Etzo consideratu hizkuntza azal baino de beste hizkuntza bat. Eta berez ez ginek egin berko hola, inberko ginegi, ba, bestera batia batu ofizial, sea hortan. 112 santzian, 112 santzian. Si en berdu estás, cojones. Na joderi, bai, eh? Prodami ola egeo, da prodami egea jute maia batu honetzi kriston raru edo Bale, no? orduan, jendiek hau bazegoetza bala onduritzen orde zahiditzen enteitzestan erabatin Horren en, aurin nik esan betena, esan betena guk eskatze dula, azpikoit irantzat zubero erak dauken estatus bea. Osea, ona torte da tipo suberotar bat, da nola suberoa dan, uaa, eta ah, ah, itzaitik gen ino gintetitztun eratik, ino giz, uh, uh, uh, uh, fea ze hostia, eh? baina nola suberoa dan, ah, suberoa, ah, ah, ah. Na klaro, izatea azpitea da eskuiti, da izatea jende pute hori, ah, nundaude, ez zau ah, prestigio hori. Orduan, hau, ah, izango gurea lehenkoa aldiz, guk eh, plantatze duna, suberoren estatuse emati azpitea azkoetiei. Eh. Ondar utarrak, kin batea, ondar utarrak eh, eh, oh. daitotur, zagoela, estatus hori, Eta gurieei. Eh, Zuberoen zera hori. Ordun ba folklorismo, zian ataratz, ataratz, ataratz eta hostile. Ai spurucho. A spurucho ja aurganean, eta da. Horie renginitzailla maila politiko zentzu, politiko naharmen badagela gaurko ekintza nau. Eta hose <risa> On meten. Oso ondo eh. Se gizarteratzen, gizarteratzen. Bai, bai. Quizaki, quizaki ai. A torres. Oxe. Vale, ¿cómo se le echan baita? Eh? Ni isetu eh, ga saite हिसाबak, taikabei. Orduan, micrófonomentzeok. Bai, Ordu, bai Ordu, esku ixo, eh? Esku ixo ni... gulertoa ja, micrófono. Obesteso, o sea, eso es raro. Escucho obsteso, o sea, nada, debemos de tener atención, yo mate un hostia. Eso cen digo naik. Momentunes. Momentunes, esto va a la beti bi esaldi. Hondarrabiko, hondarrabiko bere aurtzarora sei urteko aurtzarora hartatik elduzkoan bi esaldi. Tapatuan, ama ama mendarreta Mendarretza enguratzen etxabateko zanien, etxabartan arkakuzu etxe hartan Amen. zaudela kukusuak. lehiotiken, ondarra biten bat ematik esan zion gura mamai. Kukuzuak etxian, balbina, balbina izan zion, kontrauzete. Kukuzuak etxian, balbina, da hori dek, nire betiokitan, umetatik gauden ez zalditze. Kukuzuak etxan, bolia, eta bestidek, bere, txikiteko lagun batek, jolazeako beti zate zion, pilota bauzu, ta hori beti nire umetatik, bizi ustien bi ez zaldi horiek raudet. Pilota Bauzu. Kokusu ga chean Valvina Darantsune izan hemenan. Bai, dena betia daukat. No jode, jodes, gaur euni, baina orduan ezuan esaten note jode. Ez arteuan ba. Dena betia daukat. Dena betia, ga kokusu arkakosas betaz oletia lege. Ez zauea magnezia ten explicatie, maden. O dune polizia san lan jutan. Eso invagarri. Con bai historia nekin. Ordune eta kokusu arkakosas beteketzi, ni ni ni bateman le Polizia ezpaldi ¿Es? O sei deçuat with that way. A ver, i. <risa> Oye, boteríe i. Enga harto el micrófono. <risa> Pero bueno. da, bueno, Abaliño, y, y, entonces, si te sabe ne chin, ¿es? Bueno. Bueno, gauden hemen. Eh, bueno, zati a ti quien le chegeran zumbat Pasau ban casualidade berezi bat. U prome eh, intentado io publie in para tiro ataldis da irutik bi frakazo, ezin ditoan, bak, frakazo, a ver. Ne hargarri. Bai, baina, bueno. Hargarri. Bai, bai, bai. Eta, gutango bat, ari ez ero uste uste bere ziru batzuk, eta baina batxo bi O sea, matematika eta hori bai. Zanea, Sa, tipue, eh? zantzian, bo nintzi berre zetea, porque gezki erten zio. Hade no? ba, gukez. Azi ero aten uan, ez bat. Oztia, esan, proposamena etorri zigoala, proa mientzeko irunnen. Eta, proa... Zara hori... Eee... Eh, Nolk izin zaintzabak? Zarek? Mugruzaz izin zaintzabak. Benyat, barka benyat. Ah, <laughs> justu programa horretan intzen ginean, programa hati intzen ginean, ba, ik, ikka eta gora eta beda, eta justu behak, proposatziuan, Facebook bitartez haber, programa hati dengo algenun, irunen, publikugin, eta, kobraute dirua. Da... Horitzen ezan. Bai, bai, bai. Horik geozan Y bueno, ahora vamos a un cluster. Claro. Eh, pensad, hostia, hau berez ez de, gainer, ustia, zer raro. Porque un día una de de, beati zien dia justu. Ta bea hau idatzi dik, tausis nekriston kasualidadio, hatu indi aurreti, hatu indi programeta idatzi ez bali masuna jugoe zela. Ta evidentemente zien aju, eta kasualidades, zieno adana. Betako un hartu vinean señalea zela. hau, hau señalidek. hau. Eh, irunea programiein. Baño señores, valimos anongo, es dicho en Torrigó. Niño claro, berezisi si sinuan, es? Ez? Estea on dos, tío, si explícabano ganan. Berez eh? aruja baño eh? oso sale gente, zela, eh? so explígamecela ba, igual igual se ha entendido. Ya, es que claro. No honesto remitio. ni berez gaur pasa izan Pedron Bazkai bat, toki batin, datoki hori izenaik muguruza ardoak. Tanauso te va en comprobado, llamo yine. Eh, jatechi izenaik muguruza ardoak jatetzea. Oruin de kasualiade, kausaliade historia hoek, geitzen nahituen, geitzen nahituen, eta guk erauki politiko zo naharbena, bueno, berize politikagan horitzan ego, erauki politikoan jende aurrin ez tegau gehiago egin gozera, oso iski pasatzea. Etsotik, de etxo asan edik, gure izkuntzan, etxotik hon eh, oso iski egin gozera pasatzen. Hai, eta hai. erauki diga zauan, guk jende aurrin gehiago baina Baite beste eraki politikoa zagautak bizilen seinaliek hasoetia. Bai. Nola bai. gustak egin bizilen, bizilen, argutortaitu bizilen da nola bizita. Zen se, berde bizilen. Ochoguiñul, ez taik, taik inok. Orduan humildade batetiken guk gerak eginan, gukola geraki kolektiboa izenuan seinaliek hasoetia. Ba, gero sailak ah, interpretazioa, se seinalia ez zorren. Un seinalik, seinalik. Beste lasi berde bizilen señagi. Batemate baldimay bizilen zein berdan? Arte <laughs> mikrofonoa <eta> taesan. <laughs> ja, o señale, well, gende nai biskea eplikae seinalia, Ez, ez ne, nioge, Aitxeki bat haguzute mikrofono Batik haguzute Maskarik kentzeko Dek, erretzikin batea, eatikin batea Jatikin batea Eta beste txekia ze Arrazoikin batea Arrazoik zaudek ja, Maskarik, baina batek hau Deno, kasutazun bat batik mahu Arnazketa gu Darero beste arrazoik potent izinuan e, gut Gutxietxile, gutxiet, gutxietxile da horla gezki pazatzi. Haiguk beti izateago dela guretzago, raioterapia bat ez? Raizunetan lago, eta barrena askatzea dugu lako, eta ondo zentitza dago, beti programi bukatzean, ondo zentitza dugu. Duel, beti pazotziuk, neez da txartxarrain, beti pazotziuk, eta raioterapia, eta hostia, karor, terapia zean bat zuten gezki pazatzea, ez? Txera, terapia ina lehuzten zehulean, ba, Erdi, eda... Erdileko bai. Erdileko bai. Eh, Sakonetaz hartzatu eta hor, ostia, pixke moitzei eta mega huen dios. Baina hori harraek, eh? hori bea kistone harraek. Eh? Eta pentsabenean, ostia, imaginatzen le txar, txar, txar, txar hartezuela pora amik. Eta kistone gezkipatatzea holi, bale. Hori imaginatzen legei hau, de hecho gure bildurretago bat horiuan guan, niri bai bentset. Dek, hondik. Haino, keno, hau bukauten zeh ondo. Kistone ondo. Hiko, kistone txale zinteneketa. Bortu ba. E, geski pasatzea, bueno, Netza, geski dek, Vai, kontragu, eh, geskipatastea, bueno. ¿Neta que geskipatastea? Ondo pasatzin beste modalidad da ezela. Bai, justo con trau, eh. Es que te solo súdala. Geskioti, eh, bizitien geskioti o geskipataszie pizke de zerozu e, pasatze, de hori, etortu dorazio de zeroza de Baina bai, betek ondo, oteko ondo pasatzeko beste era bat. Pizke diferente, pizke de zerozu, baina bai e, exos, eh. Bai e, exos, eh. Hola sanda pizketzea de, ¿ez? Pizke mm. Ya fa un que ya flipa urte era itenaia maia jator batin. Kokatza ditu, eh, luego osak esanek, konturatza dituk, flipa urte maia batin. gala, baina bueno, egi izan da bideo izan makeao. E, na, bat, la, eh, deor, eh, ziu, eh, bueno, ju, Beste azos des, o sea, shotzuea. E onan. Harrileko kantoba, da, esertako. Es. Musika ezertako. Kostalla si musika Tia, tenigo balda, a ver, este duzu. Eh? Bueno, au. Bueno, me ha gustado si te dan la bizquet, jarri? Ze. Na. Veras que yo zauan, eh? Bale, bale, handezio eh, Bueno, gero bukera naituko zute gero bukera naituko zute gu bat zuten zintuani bezalaibiltze kantu bat temoe bat aituk, jen, aituko zute eh, eskola hartia benetan nazio askio balitzege uderako kantu izango litzegena eh? baina nola estan, ba, ezta uderako kantu izango, baina berez eh, uderako, Ope, auda, txosna haike zehoteek el-la hondun jai txosna haike zehoteek, ba, bukaridek herri honen bukaridek Eta orduan horratik izan diet, eh? Nola Bueno, len ofine izan diet, onines badiz ito ofine izan diet, eh, eskoal progresilek garo uninen baikaitzetin kontra dela, eh? ez? Eta hemen gukik gaitu kontrolatzen bezala. Eta nintzat eskubri dio dela, zeatik len onin izan detena ofine izan detena ez izan det, nola izan det. Ofine, ez? Ofine izan diet. Progresilek Furgesile, progresile en bat dan furgesile bereziki oso oso oso furgo furgotan furgolaraldietan furgandietan furgonetan hondietan ibiltzeana furgesile klase bezala azkenen urtitan ba garrapen hondile ukidun zera batez furgesile. Ba bueno, nik etsai unitza proletalgo zer naizen izais. Nik zaia. Nik za clase. Clase eta ni bueno, Ordun, eh, Furguesille eh, eta Barretabar, kontra CEO Gikeitzidina, horratiken, <coughs> zidatek eta Holago historiatiken, ez? Cidatek, Sistek, jende relacionatzei hori, enpresa eh, txungukin enpresa kutsatsaileekin, eh, informatika, redien kontrako kontrolakin, eh, historio ordenekin, oi bizitzeniganako bai de eta historia horinekin bizitenean Cidatek. Imaginaud, izan etxe ozondo izan etxea enpresa bat eh complementos de informáticos de control para normal Cidatec. Claro, Sexistec. Aparte, aparte se existía Controlatec y Cidatec, ¿eh? Ordun aratsi sí, hoyeituk, tecnifica Sexistabat irado kitseula eh ikako orrunba burgesile eta en... berezeki en... en... en... furgesile en... E, etxotik gumoidea eukitxea horretiken jende batekin, estiago batxako, behatje batzakia zein din, eta nizte horrekin zeinako hamen gaitu ki ideologo, itanun ideologo pare bat zazke hau hamen publikun, eta bueno behatje batzakia be e, zerdan asuntua eta talaxe ta ze bat asuntua eta bar vale. orduan, a ber, e, zainekitzen edo bale, lasei ez da izen berrik gugolta torre ayu. Ah, Guz bai eztetxe, ba, bukak egu, eh, da gero konvertzaiso normala eztetxe, egu. Eh. Oire ez da txarra, egu. Eh. <coughs> Eri eh, amantzala e puntauta, egu. Bueno, erzin, erzin. Ah, hori? Erzin. Bale, bale, deno esti horitzen. Gioia aparte esti horitzen. Ah <laughs> <bar. laughs> erzin, baina haitu ez dute. Faurez, batematika haitu, baldin bau, biezbat, kaso. Oixo gara izkaitza ez dute, erzin, eharz, inge. Berlingo gaez? Berlingo. Seat, fiat, berlingo. Zitro, e? Barcau, Itroen alda, berlingo Erzin, eh, oin modan numai jarriek, erzin Zabda, erzin, erz, earth lurre ezta, ing, ba, zen Ordun eh, ankautxik lur gainin ankautxik, oin izatezik, erzin Len, jipi batuan furgesillen parte batik, protofurgesillek pratikatzesuna Proto Protofurgesillek pratikatzesuna proto, proto anka lurrin gainin, anka lurrin Hes? Eh. Orduan, ba, jipiismo ginen, lotu izan dega eh? Eh, ta ordun, ba claro, hori Gipuzkoan zatituan, ez zertan, Mikelgon uh, uh, uh. i ingleses koisiones Erfin. Ta un ejecutivo batek itzauek Erfin, da onde goltzek. Ah. Ejecutivo BBK, live, BBK Dez, Joseñek ah. itiz hauek, eh, <risa> Erfin, e, da onde goltzek. Oficina Torre de Baño Leen, eh, ba, indiat. Erfin, Erfin. Señori Luna Jueg, ¿cursis? Jode, ba, negase. Sí, un hombre de Gandia, hombre. Hostia, esto en Gandia. BBK en Gascoya la na. Lana o, oh. lana, lana o, oh. ah, eh, eh. eta, hoxe, erzin. Orduan, hankalurin, hankalurin, hankalurin ez erzin guzti hau ta, bai, ba, erzin iten. Bazpare, ni baziat, jande asko, pentsago zula, gehi mataldo hortan monaldo hortane bai, tarrazak atago jendik, ba, hogek erzin iten haitu, hankalurin, hogek erzin kaso, bat, ez zek erzin. Ah, ole, vale, ole, vale, ole, vale, ole, vale, ole, vale. ole, ole, ole. Ega, iten brezin. Jaa. Ya, eta Hondienez, elasteaz, eh, laste pasago hori. Eta iteau radioterapia sendatze gaitu eta zuek momentu hontan, ez arte kontratzen baina <gatzen gatzen> Eta zaituten podcasting del te da senda. Podcasting hori ibazio. Hori ibazio. Podcasting. Ja. hori da. Hori da. Ora itza utzi berantzuni. Hori da. Ja, antzi. beste gai totalmente desvertin batea sartzi nahi aan. Gai musika zena. Gaur garo gozin. Ato, ato gozin. Mutxa tarna, atea, erren, e, nea, gea, lana, ta arnatea algo horren, eh ni eta lanata, banartzea kafien eta punta arnata, uizo sortzerdi, kafea hartzea eta musika zena zauna. Kriston on, undos hartu zidean, Uste hoy goxoi arkik, gozin, uizo zena. Ba, bueno, sa horren konichan, ustia, ito arnatea no, tzite, segulepa, Goizeuan, bale, daño, normalen, beste, beste tipo bateu musiki gote. Eh, pentsaunean, musika-zena, ez katzi, a ber, duñe aldan, adibidez, duñe, bueno, a ber posibilia aldan, ba, egozin momentutan. Pentsaunean, ba, musika-zena, juer... manda bat, musiki hildea, ola musiki? Musika-zena? Batum, pixka, sozartzatik. Uste hau lektu ala, ola, eh? Musika-zena sen, paseo, zelan, eh? zeta Da, hori, arreizimos ala, juerre gano, pentsaunean, En Jaritsu, o sea, cantó da negativo un seu, seu. Ah, vale. Es me sé eh, un ondadero. Y él, viste eh, ondad, ese viste ondad. Es así, vale. Vecinata la. Vale. Etá. Oye, fija, sissu. Vale, vale. Era Eta... <risa> ba, ba, ba, ba, ba. música senna arriba de todo, tema. Hostia. Hostia, Sartre Gori. Nada he hecho horati. Eh, eh, eh, música que se pasatzen. De música escena que hemos tenido cena. y de música cena. Lana, round Bueno, bueno, va, va, ocho de las hartiedades. Bueno, la escuela taldevate cantolaxe, ahí esa aldiva de verde asartiedat, mateat. Enau, enau está aldiva, ¿eh? Sarain, verde de asartiedat, verde irati. A veces. No, ahí. Bueno, asquerin. Hola, juntegi. Ahí, eso, zelaso, Bueno, eh, china itzegun antzat personazio publikun. Horri tenezugu eta la, ez musik jartzea torrita jarritik. Jay. Zer badetago osti internetik etzin. Barridea claro. oño. Bai, baldimo, eh, baldimo. Ura zainek. <tipasen> musika, cena ni, ez andra musika buzkain den mundun Zen. Hontuegi ondela jaingen gusten baina programa daen luzeozean gutako batek ba, tema bat jendiar animatze altzan kantuek sortzea letra jakin bategin dagoan eh dagoan Ekiti morren Ekiti morren cheto bajatengo gozo gozo Hori, oriba letri, ori, ori, eta hiru kanto osa genea olamono ozatean ordu bete bete berde baita eta hori hori hertzenian Eta gure sorpresa, ho, aste ba, hortan bertan, kantu bat. Ostia, nizu harrikaia. Anonim, anonimo bat. Gaina testutxo bat egin, bizkat jarrez, bilbotarez bilbo bezala, ez? Hor bat zehu, hamen, ba, pertsona gaten kontraazela zelazioa bilbo da inguro horri. Da ba, behai zuzen dute. Da gero horti horti gazte eta beste bi kantu. Hi. Da, bueno, ba, hau etxe, jugamena izena aigat juguenak. Txak gero azken, haitu gehiago. Eh? Gero hit super hita ituko jopukaren. Ah, eh? Super hita. Super hita. la hostia. Eta bueno, ba, hori. Eta hortik, eh, lotu gondik gero udana baita zunein. Arre, de, azmatxe egon. Oh, no, no, no, ez no. el mikrofonu gero dago, ne? Eh? Ah, mikrofonu, eh? Ah, es, Nola ez ez? Ego e, laindek. Ah, no, teknikuek. Ah, ez ez, baina ez tebali. Ah, oin oi jodin, oin hartin, oin. Hortia. Gizki, hain gizkiz pasau, eh? Bueno, ez txarra gizki padatxile. Noiz zimein. Hori. Ez, baina gizkigi, ez? Ez, nore batin, nore batin Ez, baina egzatzen, ose, raizu direktu Direktu nola Zer da Nere ondun da ona estena Ixotipoko dela ondun Antzeko da zunea onena, musikiek, ez? Osta, musiki, direktoko Grupo bat, direktu edo Direktu edo onena, berez, ez? Azko sobio dut, zede baino Hortziok, S.A.S.A.S.A. Zotu guztin? Sozialkoholika izeneo grupu bat Toi zertator Koncert bi jaia. Eh, ah. edaro eh, zaio disko bat, disko pilli nartipasoa directo goa. Nere ustez da jendea asko ustez de onena. Ez da, kristo prezisioan eta hori pentsatzen, joder, gu ana junda zen merdio, directo ko puta mierda lati. Echena da live. Bela ridieta, bela joder. Etor da ja, pentsatzen, ustez mergo eginan, gaiarek recopilatu, recopilau, es musiko bezala, directo gobez, funtzionatzen kantu hartu, ahozek RPCB, es? A claro. ¿Uni tiene que ser una plana? ¿Es? ¿Uni? ¿Es? Vale, vale. Asiou. Bueno, instrumento bueno, bueno, de la se hace pasó, ¿sabes? Es, va. Bueno, es que no hay que ver la música instrumental a el contra de agua. Instrumento cero. El instrumental la música instrumental en la que se Y le trae algún letra y va. Bueno, esa me ha hecho que ni que la música instrumental ¿ha? Ah, es música vez. instrumental ¿Sí gustas, en, contra, ¿eh? en contra, Sí, te dan a gustar. presentes yo, aquí de instrumental en contra, con energía, ¿bate bien? ¿Ves? Batipat, Batquadro, y de la música instrumental en Ezin de zen, da, ostia, ezkite gustatzen, da, ja. ezki patazia ez zateo, ezkite ja, dela gustatzen. Aia, ja, aia. Ja. Ezin, haurdu, presentzi xartzen, beres, un grupo listeaitzen. Ezin, eh? mm -hmm. maz. Mm -hmm. Horroko izena zaugek. Nika itxetan multa alde Eta, gara. ero, beste musei instrumentala ahe, Rukula, igusi ador, deugela, hori instrumental ahe usteia dela, ez? An, an, an, ostia. Ostia, hori zepasada no. no. ahi. Eh? Mikrofono hartu, iber? Horri, hori, Egoin eh, pertsona batek, bere buru pertsona txat irakurtzeun izaki batek, <laughs> bere, <laughs> bere buru pertsona txat irakurtzeun gizon zuri heteroseksual batek, e, artikoik mikrofonu eskun, heteroseksuala ez baliz bezala, eh? bezala artikoik mikrofonu eskun. Zizatetju, esku irakurtzeun, esku batek. Eh, eh, eh. Vale, vale, vale. Música cenas, al de instrumental. Hostia, Arki, Arraponos, hostia. Oy arrapado, te oye, Oye, oye, oye. Ca caña anda pa Felipe P. Arrapado. Ca eh, oye, ca oye. Ca caña anda pa Felipe. Ahí, ahí, ahí. Música Daniel Lais, ¿es? Daniel Deck. Daniel Lais, hola. Bai, es que asco susen que taorrati. Bueno, joditeik. Eztia ze dugu. Eztia ze dugu. Eztia ze dugu. Eztia ze dugu. Eztia. Eztia. Zap, miel, zapo. Azkoit, miel, zapo zatek. Zapo. Zapo. Zapo. Bai. Beste, herri batine guztienez. Azpettine zapo zatek. Bai. Bergaran pareitezi. Si, ola txiki joo. Bergaran. Bai, bai. Ola txiki aztek, pareiten aztek. Jotzen. Eushermoz. Eh, bai, baina. <laughs> eh, Nakena. Nakena. Hade desinfektar mergoak. Eh? Ide desinfektazeli dizku. <risa> eh, bueno, baitasun egin, hortatzeko, oh, ah, vale, mergo. Eh, bugatzeko ambulantz, es. Bugatzeko, hori dizko bat, bugatzeko ambulantza. Ga lenti deretiko. Eh, zer? Está bien. Bueno, baitasuna esue baitasunera e dituzte baitasune e begine, eh? be bidasoa, be bidasoako begin. Es eh <risa> mañariako emekin. Esforzo bueno, piskatik indiat, bida zoa eta mañaria zaten, porque beti de Barcelona eta de, de, de, de Villarrobledot. Bede Villarrobledo. Autorami. Bede Villarrobledo. Bede Villarrobledo. I, roblek bezaugek, robledo. Ah, bai, el ere, bai. El ere Villarrobledo. El de Villarrobledo. Hintzik, gidea, nire, entegitzen, zahatia, fazitaz esan hor, letra haxetan. Ja. Oin bai, oin. <tonsolomia> <tonsolomia> Hipojakintzue na, aina, bueno, hori bai. Eh, Mi hilek hipojakintzue. Eh, Hiperjakintzue txok momentu enten, amen, ez eh, du lago... Or bai, hor bai. Ez atalik, gorpuz atal, jakinik euki, hone atortzeko. Eta eh, eh, ni, hola, erdilean bezala kokatzen auk. bezala kokatzen auk, neutral. Ni neutral. Beti ezela. ni ni die erdibide ekidistantzile, den gauze bat, asko matietena ekidistantzile. Hontzema esak? Eh? Ekidistantzile, dek tenía ¿Qué existanse? ¿Qué Moscú o no la del amor, del culo, de la muerte, no Cuesta del Calle de la de la la va en Y Moscú Cacacalie es es que existanse. Que existanse. Hora plazan Plazan ¿No? que está en la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche De la noche Harry Harry ¿Qué es? ¿Qué es? Hoy Danele que zango Baino Y Echegiase Es da Taka Rafa Esa Esa Esa Esa Esa Esa Esa Alemania Gemizie Hostia Veste nivel Batintxe Amen Alemania Gemizie Veste cerveza Deateik Funxino Arideik Veste Hau? Hau? Hau, <laughs> oink, hau den, hau. Ireti liburri onziratzen ba, higuel, hostia, higuel, libertade gune importantea sortu jauntxe. Hor, hoxe egitza ber libertadein, hola, ork, jenia? Hori egitza, ork jenia bai. izok. Or, or, or, bat laik, normal badaren. Hortia, eh? ostia, hori eh? Hori, nahi kionale, lehi, hau. Zuek, irrati libra, zela zuek, nahi zuten, nahi zuten, nahi zuten dan, dan, dan, baina oge giz, oge zuek, terrasa, konsumitzen, terrasa con batin. Konsumitzen. Ba, gauzo, estandarismo batin, estandarismo batin, horxa. Eskuixo aldeek, zan berbara esan, san, eh? eh? Respetu giz, eh? eh? Respetu giz, zan berbara, antzaman deek, ez, tonun? Esan eh, berbara esan, eh, eh, respetuz. Eta, bai, zein nahi du? Ik, ik, han atzeko arek, nahi manzera zeh Es, es Lambate de Santi, un tipo que digusia más como bañoño yo maskarikin. Eh, justo hamen ona libertatia don, eh, nei bazute maskariken dut kentzi bazioak. Baino bueno, ese project. <güls> eh, es, <güls> e Santi, Lambate, Lambin batek, eh, ostia, izango be zeindan. Eh, consta treinza con la Ligatziea. Ligatziea? Bai, maskari ez anetik. Ba, bizi realin, gure unero kodatzunin. Ba, ez talago, ez di dago arpexe ikusten, ez zio, ostia. Da, ne planteatzen atxoa, baina isek, askoz zailo beste persoanalatzen arremantzien, nahi ota pautei, ez bintzezu, kanpoa ez? Hori, hori, etxai azue gortzea, opininxoa eguzten, balda eguzten, zozezatena eguzten, esperientzi balda eguzten, or, ea, temontan, nes ez? Ne, gorraiten eztitek, Bueno, este interesante. Yo me encuentro esto interesante. Bueno, luego tiene bi pertsona egin. Bat batantz gaintsan da bestiez. De er, hecho en RPG usten. hortan gezki sentituen utsean, baina etean konturak gezki sentitzen hain itzela. O sea, bururezonal gauk gezki sentitzia. No normal. <gül> Geo, gurinchia beste toki batean, munduko beste toki batean etzea. Eta pentsanean, pentsanean, hostia. Uh, hau de bizi jengertau gehien egertazten anti-historikos batekin egutzi polizi bat ondun baina arpilietzo bat ikusten uste, hau ze zaukek eta nik ikusi biak nire bai eta nik nintzuan maskaripe bueno, ba, egunen minutu bat zuen militantzi aktibo bat praktikatze delago maskari motxa eta moher hau eh. eta giski zen pertsona hori arpilietze ondik etzia zein dan etzia zein dan bezki bai lehengun zauen irekin zauen haure zein zan gildi honu giski eta sentsazio txak gertatzen zuteten segurazko bai orduan baitzen itzen abezela isildu, betiko baina betiko eh ja yeah. es, es este atorez <risa> ni ohiengo ni agora ni manitzen no? ni ni bela itzeko, ni bela eh? itzen ni ni ni baño goo ni olaotan gainen beru arsenal kontu putia hoy la taputia ni sai orrao ze ni ba ta si te va voluntad showa eh? voluntad showa iba laotar artzaiola jende gertetzeu voluntad iba laotar ta hori oriza jende klasa diretzat Sí, si eso. Mmm. Eh, no respeta. Es respeto? es con pues la vez la tiene tiene de nik. O sea, gente sanurí. O sea, gente sanurí. Vansegue, CNV Sanac. Anelitorcid. Mmm. H igual va, eh. Negra. Ay. O H igual, explíquenme de verdad. Hombre, igual va. Va, Luciec. Bueno, bueno, va a car, más digo la cordobek. Teat, va. Dai, bai, bai, bai, Bueno, ni izati va zegoat i gaur ko zin nerviosa. Gaur ko zin gizon anon nervioso. Bai. Za an kezuk. Hombre, bai, Torrecitán, Torrecitán, ah, sentsaixo. Ba, Torrecitán, amén. Sin deguitu. No na. Tipo, erdixen, anze paitzua, Torri, hostia, mentziok. Amén, erdixen, Borobilba ezela hola berua. Da, hostia, nerviosoak. Eh? Ahora paranoia esa va, esas dan eh se Igual que esto paranoia, eh. eh? Hostia, nerviosoak. E eh? i no laigine <laughs> <laughs> nerviosa la interpretatik, eh? higuel sentimento danak barrubero otazune sortzen danak higuel higuelatu, daipen datz, hau nervioso, eh? ide hor konmenizela hori, dek lehen esan iu... detenak eskio tideak, ondo tideak, modul beste modul modu, xe dezabatu eh, higuel sentimento dana higuelatu, txaiat, higuel geskia ebalima gara eh? esan, eh, txaiat, higuel geskia ebalima gara esan, eh, txaiat, eski ondo, ondo, ondo, ondo zezango ya, zezango ya eskia izate, normala gionin berdea, gionin Mi marido me lo normal, vesela. De drogo lo normal, ¿es? O bueno, fuerte esa. Eh? Eso de, isa, bueno, de si se Bueno, ordun ezati baldeue ni nola lasaitu izen izan garubi Bai, bai, sano sei. Bueno, ni santu aquí son ni ni dorme son choc. Amaikeko hizo bueno, y pentsa urte bat. Gaur atzaldego zazpiretan Irunea jungoaituk eta fusilau ingo bat etxeek. Fusilau. Vale. Y realade, zartu bai pentsamiento hortan. Zartu, zartu, benetan bizi zartu. hori. Pentsa u Hostia, hostia, pentsatzen, fusilao, ja, imaginatzek, i fusilao, i se echa vuelta tzen. Orrun i matxeabenak eo ire matxeetasun, irekiko matxeetasuna antzestebenak normalien, e, es, en, eh, alaite garascoa ja iride bai, porque yinaiz. Vale. Baina vestinare la ostia aldatzek eta hori hori dana hori dana ik betea se ira tétrico harcona irala la chiquilla usted di ate estategilla torriko fusilain da irunen bai hostia. hori dana hor sartu eh baina pentsamiento horrean sartu su piense hartu alante pentsamiento pentsamiento batik astu pentsamiento batik en asartu segi segi mañan sartu eh barrura eh hortea eon este esarik uste mundio este gusten hortea pentsamiento hortauna barrun itota ez, barrun barrun barrun da da hori bizitek dago zati Ez gaitxetxia fusilako. Baharriken, jende baten aurrin itzaini berrokeula. Ba, bai, bai. Wow. Ba, ba, ba, ba. Hori la hondo eh? Hori ez tege eta la hondo intzok. Ba, bai, bai, bai. La hondo intzok ba, ba, ba, ba. eta la zaitu indek. Itzera puto naiz ingo ditzeka. Oso na. Baina ze pasada, nire jarri naizela nervioso. Abai, bai, bai, bai, bai. Ba. Nigitia pontatzea peligula hori dana. Ila <laughs> zaitzea, bai, bai, bai. Nire no jarri nao nervioso. Horri un librute genitxoan. Eta antzab eta la la la la piskitzen diat eta hau xe izan, gaur, guizek hori mandik interesantio, guizek hori mandik eta usango gure bizitxera la hostia goiz batek ze mateu hori mandik eta igual ez, igual zuen bizitxera la hostia eta zuen goiz batek ematetxik zazpiga duze berik izitik ematetxera iretzabai argi da zelapitxera, zolta, zolta, zolta eta hori hori mandik eta bueno xe bai este asko berre eh o sea yo hacer chorra ti que sabe ah en epostoyia que en epostoyia en epostoyia su 27 general c igual y ti ah en o sea seguchi verdeun o ser bueno es onibetzia baiet bai bai bai ni gustia betzia onekin baies van ni na chiki yo chiki posten ni se pentate hori izango zola batematik ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Idi gente que es ¿Eh? ¿TILIN? ¿NUN? ¿TILIN? ¿Eh? ¿Néjate si tolón? ¿Ey? ¿Néjate? ¿TILIN? ¿Espliega para ti? ¿Umbro es nietzsche a ser, da? ¿Mate más despliega el duro? ¿Ni de ir a oraridefinir su etapa a ti? ¿Daniel? ¿Es? ¿Atilín? ¿Ola es andamentente Ezeko behar, itzek behar, explika, jai bat, jai, askotan, eh? E, uh... Netza de tilinto, lan bellena beti tilinto? Ah, ba, perso nago, dugu zi, berriz iku zi, pixket, askorez, egole, well, asaltxe, eta egole, well, hoste, bean non du hartzeaiz, intentatze hola, oh? Vai, vai. Ah, ah, ah, ah, e, ah, a, a, a, a, Sexu egiteko behar, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oian chadi, santze pertsona zehitoste ona. Ba, haseta bategoen, tilinechi. Ez badizora, fisikan da ber Hiru pertsona zetuz. Bata alture normal, bi alture normalin, da, gorro. Aleihu lechi, eta, ni seño antzemate, han enchi, enchi mega. Nechi keten. Enchi, ana on, barka, mundu estei, no. Eh, a ver. Etio keten. Bueno, umi. Respetus. A ver. Umi señala en achichi, da beia seok. Curiosidad Hostia, la curiosidad de la mantente iba. Bueno, ¿a dónde la uchi hori, sentzaixo hori. Bueno, hori de berka tilintasunen minimo en 10 sexuaes, lurzarda bai. Hori, etzaia, vasitorre en vez de la persona hori, va ba, pidiendo ocho hartzie ta, vuelto, well, ah. pero tas hori be hori, nerviosismo hori. Eh, bueno, eh leitki. Leitki. Eta hori, hori da aspaldi pasatzea ez da txoan, no? hori. Eta, ostia, pasain zideegi da, kistonea harki zentuen txaino Eta bizi bezala baino, ostia, nerviozore bai, eta hori Abai, eh? Bai, eta etxea jendien hori nola bizi duen, iskutau egi aldun O, nire justu, ba, bigotizago bat Eta, eta... Eta nahi zan, behar izan, legin nitsuan hori hoez, dibidez Eta? Eta inguru jendien, zetien, i, iz, tilin, ze, aher, ze, buruz Eta nahi inguru nita nahi patatzen ziko ega, nahi, udarri ediz... zen, eta udazkenin, esan tx eta oso... Uderan ez, eh? Iskutun, ba, uderan eo bai. Baina eguel di, nahi. Horro bai? Ba, ne hori. Uder hori jazande, horre. Ez nire urdera, normalin. Baina gara, xeixuala salda zartzen, edo udarriko, bero aldi asunturi. Of! Ez nire horret, baina baina baina balda. Hone hori... Tsegat, tsegat. Tsegat. Eta tsegat, mol abizion jendik, egin aldun kompartio, normalin, eta mo, ne... Gure ez da, jen ez direi izan, Orse poso valden. Buenas es que le eh? oh, ni se te han rondiado de línea de libros en donde ya tantzpena mu, es. Has día ves este hoy, Dios. Y se te han rondiado. Elaron quilinea le lengo facile hori, hostia, torrindek, gusta zite, hostia, torrindek. Ah, hostia, mentxo, A ver, nere ondo jartzean olortzetani berondu jartzea. Biarngo facile, tintas una nena. Es. Espaldima ustas, esa pin, pin, pin, ne ping ping ping. Or ya ne barru moitzen. A ver. Sí, Biarengo fazidek, hori. Eh? Iruarengo fazidek, ikutu. Igual disimulo. Ah, no, no, la... no. Ikutu bat, idia. Baina ez da na berreku. Ez da na berreku. Osta, maria indeket, aldu inbertsuat. Beste la eroite <risa> le... buruesur hauztek. Horon ikutu inbertsuat, aldu inbertsuat. Ez, ez, ez. Hori, leku neutu. Hora, hor, hor, hor. Hora, bat, ja, tak. Hori, haikudinak. Bai, bai, bai. Hori, pasositean, justu, ondo, eis? Ikutu izan amen, eta vum, entzian hola. Ost Kaixo, ibestei stayse bat segon. Ja, sabeis. I no, o sea, de aquí. Ori. Eh, eh, eh. Ah, eh, eh Hagia, eh, eh. eh, eh. Ordun, ixoz ditu, ikustu intentsa, ditu intentsa. Tak, tak. Or ni ja. Teorii orrain jaia gaizu. Neazpaldien, txasa da la gartabua. Ikustu baina ja hor sentiu tak. Ja es, ja orori falta citek. Bai, ja txotiliniz. Bueno, eu dantanto, baina modera bai, hombre, Laiki. Ta goyade, por hostia ahora, ya, hostia ahora, va, ya iku, te digo, o sea, bu, te lo ya, que es ora tita, oia, ya, ya, Ahri, Aria, ya, oia, este beste tema. Horía beste raixo. Beste bat dizoso. pauzu. Hostia, es ti dixi, pauzu. Zerzio pa. Biriatu. Uruña pauzu, biriatu ontarri birungo irratietan beste hitzingo, beste hori da dizen zaio. aparte, esa irratia libre Ba, ni naia limak onat itzule o ez. Bai, horiek. Horizakoek, ¿vez? Alde hitzaiteek, ¿o Bai. Bai, ustea dos bucam bucamera da la. Bucamera da Bai, hor txarbardi hori da eta. Bai. Tanto eta. Tanto arroz hay, ¿eh? Bai, txarbardia o sea, eh. Ordona que na. Temoia. Ordona, ordona. A ver. Naistela ni jarroiat, ¿eh? A ver. Bueno, hola, che. Hola, che. ¿Dónde es? ¿Dónde es este pasaje Sesan goia, venes sesan goia beba. Zaileiola, sesan goia. A hor dividez ondo dos hartzek. Ez, zaile, baina hau. Ez zaile, ezati, eh. Ez bai, eses. Ostia, ondi estoiitzen bait ez. Ondo mataldit. Ondo mataldit. Za baitazuna diseinen hasia ayuda un año allá, va, yo, eh. Eh, harry, harry, o, ha llevo bueno, jua, eh. Bai. Eh, Jarri Berton, este Jarri Bert. O, bueno, Jarri. Baide Jarrita da ya or. Jarri o sea. Berton, Jarri Po. Hala, esando su bucacha. Aún les Así ajo. No en cambio, pero tan. Así, eh, sí también. olé dices bueno ser xavi sant sant ah las este plaza niasco ha contado en el biografía en esta parte 1 La parte de Manachigana, men de gente bilcha para va turtimbi urte tardira llega van. Por la sandana e, beste gauza bat. E, tilinekin gellozeu, oh, e, Mano, bueno, ja eh tilinekin gello zeu ese ikusiela. Bueno, ya con txi este este. Se romaten este. Este este parga se pargar iba. Ba, ari, parre eto bares. Un moniti, eh te ulare urte un segundar bai, por la sandana. ¿Soki zapatutan es? Corratzen auk. Azoki zapatutan. Eskolien bezela. Bai eta hori. <g ksi> eta <environmentally> bueno, 200 vicina bien. Baitasun ebrus os ezatiogan. Eske asiaitu guzaten baitasun ebrus, baitasun e, be meñaka Vai? mañaria ee, Mondra. Bai, bueno. No, claro, bes mesateñaritz. degan? Na be, sasande, claro, sí. Mi haritz, bi haritz. Orduan, naste, kejonalde mundu, kejonastu zatek. Bi be, haritz. Benen, en mi haritz. Ba. Haritz, ba. gente, indisten ditinen. <laughs> Erania de Berriza, o sea, Galdoia, Aruxa Berriza. Ori garan. <laughs> bueno, baitasun, ah, baitasun e Beijing, baita baita eh, be Birania. Sortu ban no ondela, ¿es? Tendenciau, o sea, hicimos se se una filosofía. Ir eta tendentzia dek, se, Bai. Filosofia politiko etire. Punk cheesecake esela. Ez, es, aure esake joan e, baina bizifilosofiatek? Ah, bueno, bai. Baina aure ez hauengu harren kontragu antipunk. Antipunk erabat antipunk. Baitasuna. Baitasune vale. eta batzuetan catarrugina honin baitasuna bihurtzek. La baitasuna ez hatze, baina ikatarro, hoztuinaiz, i hoztuinaiz. Katarru... E Eda... vale, da. Vale, ser da baitasuna. Baina na otia, bai, baitasuna ibruzita. Catarro que Mateo No, son fortidea, que. es. que es perversión sexual la que es ardía. Ahí fetichismo, tines, Perversillo, ya. Pero benetan ven tan ya, la que quiere saludarte. Torra, es ya, pervertido, pervertido, inxi venenta, coyencia, mi mimiito. Ori pervertido niño quiniano. Mi bio tiene quiniano, a mí, Ori. Bueno, chele ya pervertido eh, a ver, aunque ni en au la libertad Mira, no hay un ideal. Tasu igual. ¿Tú te lanzan? ¿Veas en alguien? ¿Estás de raízen? Va, eh tú, veas en alguien ahora, Garbi, ¿qué usted? Bueno, En... no, ez su garbi gustei pertsonazio garbi garbi. Iranagoe, nye, dago, va, ba, sabata, ba, ba, ba, Por cierto, bere burue mako irako, ah, ez barka bi pertsona sabe que bere burue mako mentzat irakurtza benak. Ah, ara, osontu. Eh, bueno. Oge tiko, bueno, olé, berre semaude, berreun. Ah, claro, claro, claro, au olbertadiek. Olbertadiek. Gesurren <laughs> barun sartzea aparte, gesurren saligatu, gesurren saligatu. Y en gesurren anal de va. Bai, bai, ni de ahí Iri xite nire nireen echeno la web. Amen sape berreun lagun. Batzuk, ere mun libri, en. bese hau estandar normaltazun terrasismun, bese hau petrillismun. Terrasismo controlado, egañea, es? Eh? Terrasismo controlado, es? Eh? Ustia, terra... el de COVID en asunto. Terraplanismo, de gori. Ah, ara, ara. Ediz... Disculpen, eh? Es, es, es. Ego, el di. vale. Berreun lagun. Chura era. Berreun Teraplan... lagun, gutxura era. Berreun de hogeire igual. Eh? Berreun de hogei. <risa> bueno, vaya sí. a ser maitazune egin behar jolaz ez, ba, itz jolaz bat garbik guztan bezala no? eta ba hartetzeik e, momentu baten ondala laurteo la ba, nire ingurun zauan ostia eh? nire ingurun zauan ez errexezatezun jendie plana eta proposota proposuta ez da beti ez ez ez da ostia normalin pereziatik o bildurreatik o, ez etzula honain benetan ba Pues ah, bueno. Va ba, se normal al lado. Se. Automatismo SR. Ba, o... Va, automatismo SR. Hola, hola, Es es es. Beñate, Beñatec, Aldeada. Super BM porque es superhéroe <tus> Seba, ba, Boteria euskela, o oh. Se boteri Horrek, tip, tip Ay, ma, Boteriz euskela Bison que... zuri, tero seksual horrek Señalik señali bialtzeci Behan nahi du naetxe Beste, jendea tegu Eta, ba, va, bueno, beha bataziguan Hori ez, proposamen hori Eta, bueno, ezerreztazun baduen zartute Errexena ezin guan, ez ez zatea Eus, eus, eus, eus, euske Gendina, E, ondo, hori aukera, hori balimo Eri, bizi, bizi, bizi filosofia ezela Ondo iku usteo, ondo, eski baino Diverta dina, ina, o oh. Baina gupen txainia baitasun bat baten bizitzi, eh, ba. planteatzen zizkuen gauzet, da nahi baitzati, albaldi Eta hortan nahi ez? La urtin, hau ba, eno, ba, azkeni, eh, filosofi garagua, ba, zei jarra etzale, desetzen zizkuen. Bueno, ezuz, eh? niko horri nean, mental bat, eta bizitzen, noiz da mutu nahiz gello, zarekin da naiz nahiz gello, gauzek ez itigin, o gauzek itigin. O sea, gauzek inber nituen gauzek ez itigin, o inberrez nituen gauzek itigin. Zinitxan kontazen... Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Ta ta ta ta ta ta. eh? Ha ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Hor konta jo, la. Excel bat. Excel bat dut ginean. Beste Excel bat. Excel plus. Se konta Beste kontaz on ez Ori de tipori. Excel premium. Gero, eta bueno. Kiston lan. Total hori zala. Gero eta mutzen itzela. egin Zatik zabaltzez izten zabatzutan. Ez, ez, ez, insist Sí, sí, sí, sí, sí. La Isenberdi, no, ese sí, es ese sí, sí. Teresia, hola, pues qué etari, uh... Ortiza Torrenesa, eh? Bai, es clase Ori. Es clase de Bali, Ori, Ori, Ori. ¿Dónde dónde se va? Es sano garbilek. Bai, bai, O bueno. Hor, hor ya bakiz basor, va, ya, <laughs> Hortun ja. Hore, <laughs> hore buru ikuna itzan, eh? <laughs> <laughs> Antzua behin, niaz eh? <laughs> Baina baina, insuri, hori, hori, hori enkontra baita zunet Baita zunen, baita zunen, praktika bueno, Aparte, ba, gompiti ez zuei Ba, aplikatzeo zueen bizitzetan, eh? Xate, lamutugo, debaldeek Berbalimoz te, ba, bueno, ba Excel zi, bat Zera, ba, launtza, launtza profesionala, ba, hemen Bi pertsona, iru Biterdi, ez bi Bale Bi personatxo, launtzo prez, baita zunin, eh, ba, bueno, sartzea murgiltzea, zuen buru, eta, bueno, ez? Hau gautu egio, bat nahi baldin mahu, banaka etorri honea. Hori. Ba, banaka, banaka. Eta bort, dazken ja korapiluk. Diztantzile mantendu. Diztantzile mantendu. Ah, hori. Tordazken korapiluk, bero dazken korapiluk. Eh, bizimodu zehabat garatzen uste, este joenak, eh? bizimodu Hostia, ez? Bizimodu zehabat. Ostia, forta ez, hori dana. Oso, oso, oso. I, forta bai, et Eta, bueno, ba, hori eh? eh, A falaurreti batart, ba, tarta o hartuko duela Ba, zuen Korapillou, zuen Ezinek, zuen Es? Ba, bueno, ba Txofestais, so, txate Sanfremieta jun Fuertide, eh? Sanfremieta es gaitu guinorre jun eh, hostia I bukau, bukau, bukau Horreg, nola, zei, raguineu kiun, es? Buka, Ire barrun ze, raguineu kiun, bukau, bera da e, es? Ni neha dira Aparte personales. Ni ordueta perputena, txorrueta piko. Bai, bai, bai, normal, vamos robiche, oñaide bitzen. Beste orduerdi. Ja. Beste orduerdi ja, atzena. Ener baino jaue, baino. Har ezingo nola, mikrofonu eska uzual. Bueno, jores, a ver, a ver. Beme, txos, mikrofonua de kartzeota, be. Beme fundek ori kartzego. Fundek bidarteaino gunaiz, es? Elena esandik, bidarteaino fundek. Eh, etako kupuli hori, ez da gero zer muzko toki bat. Garai batean den kupula. Etako kupulia, herriguan. Eh, bueno, batzuk, batzuk, Eta bidartaino hondek aparato hone milia. Eta ber. Ordun, o sea, favores. Soza Galdeu, ¿es? Bai, neustena. Nearingo benduga, ¿eh? Pero. Aniar, nea, neara so beana, ¿eh? Hara Bueno, ahí. Bueno, ba. laxe, ¿eh? Bai. Va inicia Apunek, apunek, apunek o sea... Baina, bai. eskitzatko la buka, odo la buka txea, oi? Eh? Bai An? Bai, es, ah, nah, despistatxe ah. Bai, aurreko gurdun atzea baitu berdi, oi? Ja, ja, ja Baina, aurreko dana xin istu jau, eh? Atze, aurreko dana baitu yeah. <grafo> Bai, atzea, atzea at at at Ostia, zein ahi <susur> da trebi, zein ahi da trebi, zein ahi da trebi, berdu Bale, ma, i, eskarri, esko Eh? Imagínese es que si no la tortilla. Que, estea, ni pélima, decir. Asistido la Bucao. Es que ni pélima, decir, ya Bucao, Bucao ya, ya, va Bucao. Misilla, tea. Sosia yes? Bueno, Iglesiasanda, e, eh, no, eh, San Brásio, datorn urdin historiko dela. Ustailin. Eh, seguro, urtero xinoya. Urtero. Contrato firmaiao, ¿ves? Bai. Contratos, yo yo contrato por eh. Irungo udala Santana, Santana. Os ocho charros, chistao, os ocho charros. Joder, ya Bucao, merdía, es ama hola usted es de un diputado comunista ama Chantaleng Gran oscuro para partido comunista en series